الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله, الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد نبده وحبيبه ورسوله اللهم صلى على سيدنا محمد نبدك ونبيك ورسولك نبيل من وعلى آله وصحبه وصلم تسليما عدد ما أحات به علمك وخط به قلمك وأحسر كتابك وارد الله من صاداتنا ببكر وعمر ووثمان وعلي ونصحابة يجمعين ونطابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم دين وسبحان ربك رب العزة ومعسفون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب الع أما بعد فيا عباد الله اتكوا الله وعلموا أن الله يكون في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون والهو الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس السحة والفراغ صدق رسول الله Draga braćo, sva hvala i zahvala pripada sa muzvišnom Allahu Jalešanuhu i neke salavat i selam na njegovog poslanika i milenika Muhamada s.a.v. na njegovu čestitu i častnu povrodicu, na njegove zahabe i na one koji će ga slijediti sve do sudnjega dana Allahumme, amin. Amin, amin. Allah Jalešanuhu je stvorio ovaj svijet Dunjaluk i na ne, u njemu ili na njemu stvorio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 mjesta na zemlji pa je među njima odabrao sve ta tako je Allah počastio mjesta objave Allah je počastio mjesta objave grad Božjeg poslanika wow. Muhammeda dakle Meku i Medinu dva grada Božjeg poslanika Allah je stvorio planine a med, nad planinama I, između planina odabrao Turi Sinaj ili planinu Sinaj i učinio je svetom i izdignutom ili odabranom između ostalih planina. Allah je stvorio ljude. Među ljudima odabrao najodabranije to je z poslanike. Pa kaže Mohamed sr. Allah ja. da je bilo stot vešćatih ljuda. A međutim poslanicima odnosno onim ljudima kojim se slala objava Allah je odabrao resule. Dakle, pegamber i poslanike, a bilo je, kaže se, 316, 316 rasula. Među njima pet najodabraniji. A između tih pet odabranijih odabra je Muhammeda wasallam, kao najčestitijek i najodabranijek čarjek. Allah je stvorio Meleke, nad njima je odabrao Džabrajla. Dakle, u sve mu postoji odabir. Allah je stvorio žene, U ludskom rodu, pa među njima odabrao one četiri koje je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Spominje Marijan alaihi wasallam. Asiu, ženu Fir'auna koja je bila za tog zlomčara. Pa Allah odabrao da bude vjernica. Ispomenuo je u Kur'an Kerimu. I ona je jedna od odabranica. Pa učinio da među tim ženama bude Aisha. I da među tim ženama bude Hatijer Fatima. Ridvanullahi alaihim. Allah jade šanuhu je stvorio i odredio mjesto čemu se seš da činat. Da će meštilde džamije, na tim džamijama i tih božjih kućama odabrao da će tri džamije, odnosno tri Allahove kuće, Kijabu, džamije Božej poslanika i Meštildeul Aksa ili Kuds i tako Allah čini odabir. Dakle, u svemu Allah čini odabir. Odabira i uzdiže nešto a nešto poniži. Tako kaže Božji poslanik sallallahu alayhi ve sellem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 ili se ne pokore, oni će biti poniženi. Kak, tako kaže Božji poslani, tako Allah odabira. I ništa nije slučajno. Dakle, sve, se, sve Allah čini selektivno, odredi, a onda nagradi ili kazni. Onda nagradi ili kazni. Tako u jednoj predaji stoji kaže kada je Allah stvorio planine, pa je obavijestio planine da će odabrati jednu od njih ili među njima, da će na njoj, na njoj spustiti objavu jednom od svojih milenika i poslanika pa se sve planine ponijele kako bi rekli mi zaholile nadajući se svaka da će biti odabrana osim Turi Sinaja osim Sinaja jer ona se ponizila pred Allahu kada Allah reko odabracu jednu među vama da spustim svoju objavu kaže samo se Turi Sinaj skrušila pa Allah zbog skrušenosti uzdigao i tako kaže božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem da svaki onaj koji se pred Allahom skruši bit će uzdignut kod uzvišnog Allaha hađara koji se podigne u zogoli Allaha će ga punizat. Draga braću, nalazimo se u Mubarak danima u Mubarak mjesecu Zulhijjatu mjesecu hađa kada su hađije usmerene prema Kiabi, prema ovom svjetom mjestu prema ovoj svjetoj kući koja je prva kao džamija na Dunjavuku postavena koja je kibla poslanicima kibla svim vjernicima dakle Kaaba, da bi se obavio jedan od osnovnih stubova Islama, odnosno propis Hadža. I tako kaže Boži poslanik Muhammad s.a.v. govoreći o nima koji su suputili na Hač. govoreći o njihovoj dereži i stepenu kod Allaha džadašanuhu, govoreći kako Allah dočekuje njih, govoreći o tome da su one Allahovi gosti, da su oni Allahovi gosti da je Allah tako dočekuje da se ponosi pred Melekima, Pred, dakle svojim stvorenjima koja ne griješe, kako mu hađe dolaze iz daleka puta, iz dalekih mjesta, te dakle, da mu čine seždu, da ga veličaju sa telbijom, lebejk Allah me svi izgovaraju, bez obzira da li znaju šta ili bilo šta od arabskog jezika, svi odgo, izgovaraju jednoj riječi ili jednom glasu odazivamo se gospodar odazivamo, I to je Allah ni počastio na takav način i učinio da na dano Arefata stoje na tom mjestu kada Allah prašta grijeh onih koji su iskreni i koji su došli s tim nietom i namjerom, ali nije lišio nagrade ovim mubarek danima ni one koji nisu naču. Tako da kaže Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min ayyami al-amal salih, salih uhibbu fiha ila Allah bi hadhihi Nema ni, nema dana u godini da će u kojima je Allahu dražije dobro djelo tovih dana. Da dakle, go Sudani kada je Allahu najdraže dobro djelo koje čovjek učini. Pa su mu rekli ulaj jihad fi sabilillah. Znali, znali su ashabi odnosno oni koji su bili uz božje poslanike seva kakva je žrtva ili kakva kakva na gada zone koji izađu da brane Allahu vjeru i koji se žrtvuju na Allahovom putu. Pa kaže ni jihad na Allahovom putu Boži poslanike. Kaže rasul sallallahu alejhi ve sellem sebi jihad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 kao što post mož, možeš okrniti sa lošim dijelom i riječu, tako ga ukrasi, uljepšaj sa dobrim dijelom. Kao što ga možeš ukrasiti sa sadakom i tako dalje. I to su vrijednosti ovih bubare dana da bi se na kraju krunisao taj ibadat sa kurbanom. I za njega je rekao Boži poslanik Muhammed Sadal, svema odnosno da taj kurban bajram ili taj prvi dan kurban bajrama ne može insan učiniti bolje dobro dijelo u tom danu od prinošenja kurbana. Allahu đalešanu. Ne može insan odabrati ništa bolje od tog čina ili tog dijela. Kaže Boži Poslanik da je to najodabraniji dan u godini. Kaže Boži Poslanik sallam, da je to dan zikra. Pogledajte, s čim se odvaja taj dan? Zijaret, obilaženje rodbine. Ali kaže da ta zikri se. Posebno ovaj kurban bajram, znamo da se na namazima ovaj uči poslije namaza tekbir, tekbiri slučaj. Ukrašava si i badet, kada se završi Ovo je satekbirom. I to je nešto posebno što <tose> da je satekbiru daje da čovjek svati zaista svoju vrednost, odnosno da svati svoju prolaznost na ome svijetu. Nema ništa rečeta. Sve što je na njoj, sve što je na ovoj zemlji, prolazno je. Prolazno je. Nestaće. Ma kako bilo. Ma koliko veliko, jako, moćno, sigurno, Kaž Sve što je na njoj prolazno je, umrijeće braćo ljudi, umrijeće životinje, umrijeće džini, nestaće prirode, umrijeće meleki, sve će umrijeti, osim Allaha gospodara svih svijeta koji su ostali. Sve će umrijeti, ništa nije trajno, ako smo svestni svoje prolaznosti, ako smo svestni da kre svog brzo toka života na ovome svijetu, Svo brzok nestanka sa ovoga svijeta, šta ćemo pohidat učinimo dobrodjel? Ako smo vjernici. Ako, ako imamo svijest da ćemo se Allahu Đešanu vratiti, a to je neminovno, vratit se i onaj koji čvrsto vjeruje njega i onaj koji ga negira i koji ne veruje, a teško onome koji ga negira i koji ne veruje njega pa mu se vrati, sači, vratit će se u kaznu i muku. Blago onome koji je poveroval, koji je iskrbi u tome, vratit se u rahatluk i nagradu ono što je Allah Đešanu pripremio. ذو الله جل شانه الله حين تمسون وحين تصبحون صلاه الله جل شانه الله سبحان الله جل شانه حين تصبحون وحين تصبحون وحين تمسون وحين تصبحون اكذا بي عمر كنيته في السماوات والارض واشياء حين تظهرون I njemu sva hvala pripada. Dakle, sve ga hvali i na nebesima i na zemlji. I kaže Allah Đelešanu, i kada omrknete, i kada ono prije poodne, dakle, jutarnji onaj period, kao da se ode razgreničava vrijeme kada je Allah propisao namaze. Odnosno, kada ga treba veličati zikrati. Allah spominje vrijeme, vakat. Fesubhanallah, hinetu msunu, va hinetu smiju. Vakat zore, vakat vakat mraka ili akşam i kada ih treba pribez zikru veličanju Allaha dželle şanku ono što kaže božji poslanik sallallahu aleyhi ve sellem ni'matan majmun fihi ma katirun minan nas fi blagodati dvije blagodati su među ljudima obezvrijeđene fihi ma katirun minan nas mnogi ljudi posjeduju asihatu vel farat zdravlje i slobodovlje zdravlje zašto to teba stalno porađa da čovjek koji u zdravlju i slobodnom vremenu, da shvati da su to posebne blagodati, kako kaže Boži poslanik Salosem, fihi maketiru mi na nas, mnogi ljudi ih posjeduju, ali su one kod njih izgubljene. Šta je gubn? Kaže gubn kada kupiš nešto jako skupo, a prodaš jako jeftinu. Puno si ga platio, da dakle, loše si trgovao, nešto je preskupo, dobio si, a onda si ga dao u džabe. I kaže Boži poslanik, eh, većina ljudi posedu ove blagodati, a većina ljudi na njima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 To je svaki tvoj udisaj, izdisaj na dunjavu ku vrate. Dakle, gdje kaže Boži poslanj, se iskoristi ga prije nego dođe, malek zvrat. Iskoristi ga život, to je tvoj život, a taj život je nešto najvrednije. Kaže, vrijeme ima svoje odlike, a kakve su odlike ili šta su odlike vremena? Odlike vremena, njegov brz tok, prolazak. Odlika vremena je zato što se ne povraća, prođe. Odlika vremena je, ne nadotnađuje se. Kaže ja ću to na dopredi što nisam danas uradio. Ne, ne, ti ćeš to uraditi drugi dan. A ono je prošlo. Kaže ja ću. Ne, ne, ne ću na Jer to svako drugo djelo nije nadopred onog prvog jer ono je otišlo sa svojim vremenom. I njegova odlika je što je jako vrijedno. Hasan al-Banna rahmetullahi alejhi poznati davio dakle ovo 20. stoljeća rekoe braćo iskoristite vrijeme, vrijeme je mnogo skuplje od zlata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 Tako ko su oni prvi bili. I zato Bozhi postnatalih sallallahu alejhi ve selam kaže iskoristi život prije smrti. Iskoristi zdravlje prije bolesti. A to je opet period vrijeme zdrav zdrav. U tilo ono što kaže Bozhi postnatalih sallallahu alejhi ve selam, Ljudi ne koriste to zdravlje. Iskoristi zdravlje prije bolesti. Poslušaj čovjeka i čuješ ga koji govori ima i metka. Ima zdravlja. Ali ga šejtan varaju kaže otići na haćkat ostara. Pa tamo da ti Allah da da ostaraš, kako će ti zdravlje biti? Da ćeš biti totalno nemoćan. A odnosno, zašto ne odeš na hač kada si u mogućnosti da obiđeš sve ta mesta kojim je kazio Boži poslanik Muhammad s.a.v. i da Allahi jalešanu uvaličaš i da imaš snagje da, da, da mu ibaditiš kako vala nam kaže ja ću otić na hač kad ostaram. Kao navodno, kad ostaram, poslije neću moći šiniti jehe. Igra šeitanska. Izato, zato, zato kaže Bože poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iskoristi zdravlje prije bolesti. Iskoristi mladost prije starosti. Opet period, vrijeme. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, iskoristi bogatstvo prije siromaštva. Iskoristi zato što će to da je. Iskoristi da je slobodno vrijeme prije zauzetosti. Svom vrijeme se spominje vakat, po, po, po, po ređi, ovaj ređane vremena kako insan treba da postupa. Zato Hasan al basli kaže: brate, ti si skup dana. Ti si sastavljeno dana. Ako ode jedan dan, otići će s čitav. Kad počne da se razniže vrijeme i tako. Zato su selefusi govorili al-waqtu kayy, in lam taqta'uhu qata'aka. Vrijeme, vrijeme kao sablja. Ako ti ne sasečeš njega, ono će saseć tebe. Dakle, ako ti njega ne iskoristiš, ono će tebe svakoj jako uništit i završit sa, sa, sa, sa tobom. Zato kad je upitam Boži poslanik Muhammed s.a.v. koje je najbolje dobro djelo, kar nasur sellem, najbolje dobro djelo esaratu ala vaktiha, namasu tebe uvrijem. Da Allahu zašanu upadneš na srcu kada ti je On propisao, ako možete taj vakt, a znamo koji su vaktovi namaza, Šta će prvo požaliti onih koji su pali u Jahennem pa ću piti da stava se dobro? Jahennem kaže, ma kuna mi namo sadi. Nismo bili ni koji su namas obavljali. Nismo bili oni koji su dakle vrijeme koristili kako treba, kako vada. Nismo bili bili oni koji su Allahu jalašanuhu zahvalu izrazili. Zato kaže Allah jalašanuhu u jednom hadisu kuciju, Ja ibn Ādem tefragli ibadati amljao sadrake gdje gdje gdje gdje gdje gdje gdje gdje gdje gdje gdje gdje gdje Tafera privalti emmlno u satrekegine ispuniču tvoje prsa zadovoljstvom dovolstvom i sačovač te si romaštva. Oj da tefan, ako to učiniš, ma ne tu jedejke šugune, tvoje ruke poslom i zaozjedošću i nežete sa čva si Zbog toga smo stvoreni, to nam je obvezzo tal lahađ našaanmu, njemu ćemo se pred prednjim ćemo račun poaga, a onda će biti oni koji su, kako kaže uzvješeni Allah Jarašanuhu, vidjet ćete neke koji su radostni i veseli, čija su lica ozarena na sudnjeve danu, kada će svati da su sve to iskoristi kako treba, a oni drugi će biti potamljeni. I tako će njihov mesir, odnosno put u džahannem i tamo, da Allah sačuva bit, a oni će biti uvedeni u i dočekani sa salamom, kako kaže Allah Jarašanuhu, reć će se mir vama. neka Naka Allahuva mir vama. ديرنا ونوش تسترادل أقولوا قولي هذا وستكفرو الله لي ولكم فاستكفروه إنه غفور رحيم قولي مواريج مولمت الله وبرزمان الزباس مولي تدرمان الله وبرزيدات ورشد الله ملاصف وبرزيدات ورشد الله راشد ألا إن أحسن الكلام ومعنا من الضار كلاب وبرزيدات كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا أقولي القرآن فاسلمي لهم وانسيتوا لعالكم ترحمون أعوذوا بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, ilhamdu lal khamilin, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih ajmeen. Ta'adima li nabihi wa takrima li fakhama ti shanin sharaf safir. Faka'la azawajil mukhbiru wa amiru anil allahu malai katoi yusaluhu ala nabihi bi aihal ladzine aminu sallu ala yihal sallu ala yihal sallimu ala muhammad. Kima sallit ala ibrahim wa ala ibrahim bin ikhamidun majid. Allahum barik ala ibrahim wa ala ibrahim إن الله يأمر بالأدل والإحسان ويتائذ الكلبى وينهان الفحشى والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون واكيب الصلاة الله أكبر الله أكبر